Himnul 47 Tulcuire pătrunzătoare a raiului spiritual și despre pomul vieții din el. Binecuvântat ești, Doamne! Binecuvântat ești singur! Binecuvântat ești, milostive! Prea binecuvântat! Cealți ce ai dat în inima mea lumina poruncilor tale și ai sădit în mine pomul vieții și m-ai arătat pe mine ca pe un alt rai în cele văzute, ca pe un rai spiritual în cele sensibile, spiritual în simțire, căci ai unit cu sufletul meu pe Duhul tău dumnezeesc, pe care l-ai și sălăsluit în cele din lăuntrul meu. El este cu adevărat unicul pom al vieții iar pământul în care se sedește el sau sufletul omului sau inima în care prinde rădăcina i-a arătat îndată ca un rai a tot strălucitor, împodobit cu toate plantele și cu toți pomii frumoși și cu roduri diferite, îmbogățit cu flori de tot felul și cu crini bine mirositori. Acestea sunt smerenia Bucuria și pacea, blândețea și compătimirea, Plânsul, ploaia de lacrimi Și o neobișnuită desfătare în ele, O strălucirea harului tău, Care luminează tuturor celor răi. Tu ești paharul care înverși undele tale și îmi dăruiești cu belșugare cuvintele cunoașterii tale, iar când le refuzi pe acestea și le retragi, eu sunt fără minte și nesimțit ca o piatră, precum trâmbița fără suflare nu va răsuna niciodată, așa și eu fără tine sunt ca un lipsit de suflet și cum fără suflet trupul nu poate lucra, așa nu se poate mișca sufletul fără duhul tău. Și nu poate păzim mântuitorule poruncile tale, ba, nu te poate nici vedea și nu se poate nici înfățișație și nici cânta slava ta e cu înțelegere Dumnezeul meu, pentru aceea îți strig și îți declarție, tu te afli sus cu tatăl și ești cu noi, nu cum s otezcunii, numai prin lucrare, nici cum crede alții numai prin voință, nici numai cu puterea ta, ci și prin ființă, dacă putem îndrăzni să vorbim sau să cugetăm despre ființa ta, nemuritorule, singurul mai presus de ființă, căci dacă ești, mântuitorule, cu adevărat, cu totul de netălcuit, nevăzut, neapropiat, neînțeles, neatins, nepipăit, cu totul necuprins, cum te putem numi? Cum vom îndrăzni să-ți spunem și ființă, și ce ființă anume, și ce fel de ființă? Fiindcă, cu adevărat, nu ești nimic din toate, Dumnezeul meu, ci toate sunt lucrurile tale pe care le-ai adus la ființă din nimic. Tu singur ești Mântuitorul necreat, tu singur, fără de început, trăime sfântă și prea cinstită Dumnezeul tuturor. Tu ne-ai arătat lumina slavei tale neprihănite, dă-mi-o pe aceasta și acum, fără întrerupere, Mântuitorule, dă-mi să te văd oglindit în ea pururea cuvinte și să înțeleg bine frumusețea ta necuprinsă, care e cu totul de neînțeles și copleșește mintea mea, ridică din mine cugetarea mea și aprinde în mine focul iubirii tale, iar acest foc, făcându-se flacără adorului dorului îmi arată mai clară slava ta Dumnezeul meu, acesteia închinându-mă, îți cer fiulea lui Dumnezeu să-mi o dăruiești și acum și să o am și în viitor neîntrerut și prin ea să te privesc veșnic pe tine, Dumnezeule, nu-mi da stăpâne slavă deșartă din lume și bogăția ce se pierde, Nu-mi da talanții de aur, Nu înălțimea scaunului, Nu puterea peste cele de aici Care se strică, Însoțește-mă cu cei smeriți, Cu cei săraci și blânzi, Ca și eu să mă fac smerit și blând, Iar serviciul meu, Dacă nu-l pot împlini spre folos, Spre plăcerea și slujirea ta, Binevoiește să fiu scos din el ca să-mi plâng singur, stăpâne, păcatele mele și să mă îngrijesc numai de judecata ta cea dreaptă și cum să mă apăr după ce te-am îniat atât de mult. Da, păstorul meu cel milostiv, cel bun și plâng, care voiești să se mântuiască toți cei ce cred în tine, miluiește-mă, ascultă această rugăciunea mea. Nu te mânia, nu ți-ntoarce fața de la mine și mă învață să împlinesc voia ta, căci eu nu cer să se facă voia mea, ci ta, ca să te slujesc pe tine prea îndurate, te implor milostive pe tine și prin fire milostiv, fă ceea ce e de folostică losului meu suflet, fiindcă ești singur de oameni iubitor, necreat, fără sfârșit, cu adevărata tot puternic viața și lumina celor ce te iubesc pe tine și sunt foarte iubiți de tine, iubitorule de oameni. Așează-mă între aceștia, stăpâne, și fă-mă împreună moștenitor al slavei tale, Dumnezeiești, că ție ți se cuvine slava Tatălui și Fiului împreună cu Cel fără de început și Duhului Dumnezeiesc. În vecii vecilor. Amin.